Вийшов з намету свого Одісей і озвався до прибулих. «Що це по табору бродите? Ви тут поміж кораблями, ночі божистої, і що за потреба сюди привела вас?» Мовив до нього у відповідь Нестор-їздець староденний. Олер, тід богорідний, удатний на все одісею. ти вже не серця велике, бо горе спіткало Ахею. Разом ходімо й вождів, ще розбудимо інших, щоб спільно радити раду. Тікати нам звідси чи битися далі?» Мовив він так. До намету вернувся Одісей велемудрий, щит свій оздобний накинув на плечі і рушив за ними. До Діомеда пішли, і знайшли вони сина Тідея, збройного біля намету свого, там спали навколо товариші в головах, щити постеливши. Списи їх поруч у землю повтикані, прямо стояли. І далеко сяяла їх, мов блискавка Зевсова. Спав поміж ними сам Діамед, розстеливши шкуру бика польового. Під головою у нього лежав килимок світлобарвний. Став біля нього і збудив його, Нестор, їздець староденний, злегка ногою торкнувши, та лаять почав і корити. «Сину Тідея, вставай! Чи будеш всю ніч так спати?» Може, не чув, що трояни уже на узвищі рівнини, близько від наших човнів, і лиш простір гузенький між нами? Мовив він так і від сну. Діомет тої ж миті прокинувся, і, до старого звертаючись, слово промовив крилате. Ну ж і завзятий ти, старче, спочинку не знаєш ніколи. Чи не знайшлось би чимало й молодших від тебе гахею, що обійшли б весь табір і нишком от сну побудили наших державців? Та надто вже ти непохитний, мій старче. Знову до нього звався тоді Нестор, їздець староденний. Слушно усе це сказав ти, мій дружий, цілком справедливо. Є, бо в мене сини бездоганні, багато я маю воїв одважних. Знайшлось би, кому полководців скликати. Але занадто велике нещастя спіткало Ахеїв. Нині на гострому лезі меча їх тримається доля. Злої загибелі, лічий, порятунку чекати Ахеєм. Але ж іди та еанта швидкого і сина Філея сам розбуди. Ти ж молодший, якщо вже мене так жалієш. Мобивши так, на плечі накинув з він лева. Шкуру, що п'ят досягала, і списа узяв у правицю. Встав він і зразу ж пішов і привів, розбудивши державців. От позбирались вони і опинилися серед сторожі, та не заснулих начальників, тої сторожі застали, в повнім озброєні всі, на місцях недріманно сиділи. Так наче пси, неспокійно овець стережуть у кошарі, дикого звіра безстрашного вчувши, що крадеться лісом з нетрів гірських до отари, та гамір тривоги знімають серед собак і людей, і сон від от усіх відбігає. Так же дрімота сповік, і сон нездоланний одбігли в тих, що на варті були тої ночі страшної, невпинно в пітьму вдивлялись вони, чи не йдуть по рівнині трояни. Дуже зрадів їх побачивши старець і став бадьорити, і, досторожі звертаючись, слово промовив крилате. Так, стережіть, мої діти, кохані, звабливому снові не піддавайтесь, не даймо троянам із цього радіти як він промовив, і рів, перейшов, а за ним поспішили слід і Аргеїв вожді, що закликав він їх на нараду.